Vilket vill jag för att torka lite mer När solen smälter isar och när värmen stiger på Att kämpa genom livet när man mening inte ser Men våren den kan komma, nog finns det toppen då När länken till förfluten tid känns avleksam och glömd När krafter vill förslava oss och sanningen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 Ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen. Jallarhornet, box 42021, postnummer 12612 i Stockholm. Jallarhornet, box 42021, postnummer 12612 i Stockholm.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 2 5 60 143 0 2 2 5 60, 143 Och eh, ja, Gunnar 1.tk Netradion.tk Det går bra att lyssna på Netradion också via Gunnar 1.tk Sen har vi 0.sol.se 0.sol.tk En spegel med massa länkar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 Hjallar honet Sverige vakna. Producent, ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Den heter ljuset. Det finns en plats på jorden där allt var ljust och bra. Den platsen heter Norden, men där är mörkt idag. I tusenårig tradition med ljuset, vår kultur, finns nu blott en mörk version där ljuset sats i bur. Men gryningen ska komma, ja natten ska ta slut. Låt ljuset återblomma när mörkrets tid är slut. Uh, ut i små. Per Första kapitlet. Sverige. Det stiger upp som vågor. Folken, stammarna, tungomålen. Det sätter sin prägel på tidvarven med sina gudar och sina sagor. Sin konst och sina dikter. Sin forskning och sin filosofi. Dessa fint vävda kulturmönster som, som skärpna i konturerna för att så småningom upplösas och försvinna. Men samtidigt löper det en röd tråd genom skeendet, en kedja av orsak och verkan, som mitt i den brokiga och förvirrade mångfalden skapar ett drag av enhetlighet och samband. Historien är som allt liv en paradox, en ständig strävan att återställa den jämvikt som eh, lika ständigt rubbas. Det finns en spänning mellan människan och gruppen, mellan aningen och vetandet, mellan den organiserade och det spontana, mellan makten och trotset, En spänning som aldrig kan bringas ur världen och som därför leder fram till ständigt nya livsformer, ständigt nya lösningar av samma alltid återkommande problem. Det gäller att fånga komponenterna i detta spel, drivkrafterna, som från tid till tid skiftar gestalt, även om det innerst inne är detsamma. Ser vi oss om i världen av idag, är det en faktor som bjärt sticker i ögonen. Nationalismen, överallt, i Asien, i Afrika, i Latinamerika gör den sig gällande med en nästan eruptiv styrka. Just i det århundrade då tänkare, politiker och författare trodde sig ha övervunnit nationalismen ungefär som man övervinner en fördom tränger den fram som en naturmakt. Det är som, det är som ville den inpränta i vårt medvetande att nationen är en realitet en ofrånkomlig psykologisk verklighet som bara den inbilska o kan förneka men vad är då nationen? Är den en skapelse av tillfälligheter som försvinner i samma ögonblick som omständigheterna förändras? Det bästa sättet att få svar på den frågan är att söka följa något man kallar en nation från dess, dess tillblivelse och framåt. Varför då inte välja vårt eget Sverige? Det ligger oss närmast. Och även om man inte ska generalisera det enskilda fallet. Så är dock det konkreta exemplet lika talande som det statistiska genomsnittet. Sverige blev en enhet drygt ett halvt årtusende efter vår tideräkningens början. Då hade människor bott i detta land i nära 10 000 år. När isen började dra sig tillbaka efter den långa grönländska köldperioden bildades ett stort vattenområde vid dess sydkant, den så kallade Baltiska issjön. De täckte inte bara nuvarande södra östersjön, utan också stora delar av det nordtyska låglandet och det sönd och bälten var inte påtänkta. Danmark utgjorde tillsammans med Skåne en sammanhängande landbrygga. Isen kröp sakta norrut. De första människorna, primitiva jägar och fiskarfamiljer, drog ut med Isjöns norra strand. Landet var tun tundre likt. Dvärgbjörken härskade där. Fjällsippan blommade i det snåla solskenet. Skagrak och kattigat utgjorde en smal böjd havsvik som sköt in från väster. Också till västkusten kom det folk och slog sig ner. Den äldsta lämningen av ett fiskarsamhälle utanför Göteborg daterade sig från cirka 9000 år före Kristus. Allt längre norrut drog sig isranden. Vattnet från väster trängde in över slättlanden i västra Göteborg och förvandlade issjön till ett innanhav- Döpt efter en ishavssnäcka till Jöldiga havet. Nya skador av jägar och fiskare vandrade in från söder. Björkskogarna växte och i deras spår kom tallen. Sakta, tusen år sakta höjdes i landet. Öst- och västgötas slätterna blev fast mark. Isen fanns bara kvar som rest jöklar i Norrlandsfjällen. Invandringen fortsatte norrut längs kusten. Österifrån kom lapparna. Jöldiga havet blev en sötvattensjö. Kallad Ankylus sjön. Det blev allt varmare i luften Lövträden hade kommit och trängde allt längre mot norr Ek och bok började växa ända upp i Norrland Den danska landbryggan genombröts Sunden gjorde åter vatten till söder och öster till hav Litorina havet som sedan omärkligt övergår i den nuvarande östersjön men invandringen hejdades inte av det nya vattnet. Under den senare delen av det sjätte årtusendet före Kristus kom de första bönderna. Varifrån det vet vi inte. Det företrädde en enkel och primitiv bondekultur som hade sitt centrum i Balk på Balkan. Våra dagars jugoslaver är inte vår första kontakt med länderna längre ner i södöst. sydöst. Det varma klimatet på Joldia havets tid försämrade så småningom. Men luften var ännu årtusen och framåt gömmare nu. Nya jordbrukande stammar drog in över de danska öarna. Sönden var då bredare och därmed mer smårforserade än nu. Vi måste anta att dessa första boende invandrare varit båtburna. Och därför måste ha haft visst erfarenhet av sjöfart. Höjdpunkterna i denna utveckling var invandringen av det så kallade Megalitbönderna på 3000-talet Det var det som byggde stendösarna Det var det som gjorde Västgötaslätten till ett politiskt och kulturellt centrum Vi skulle kunna tala om Goternas intåg Tusen år senare Alltså i slutet av 2000-talet Kommer den sista stora folkströmmen Stridsyxefolken dessa stammar utgör en gren Av den stora ariska folkvandring Som vid denna tid gjorde om en stor del av världen Den joniska invandringen i Grekland Petiternas erövringar mindre i Asien och de östligare stammarnas vandring till Iran och Indien är beståndsdelar av samma mäktiga historiska process. Det Sverige kom stridsyxefolken över Skåne och östkusten östkusten och över Baltikum och sydvästra Finland. Deras maktcentrum blev Meradalen. Vi kan tala om Svearnas intåg. Mälardalen och slätten blev sedan de båda stora maktcentra i Sverige. Det fanns en markerad skillnad, dem emellan, både i kultur- och samhällsorganisation. Det götaländska samhället var aristokratiskt, behärskat av stora jorddrottar. Det hade med all sannolikhet ett jämförelsevis svagt kungadöme. Det svealändska präglades av ett starkt kungadöme och en stram statlig organisation. Denna skillnad möter oss i taktikus, berömda skildring- ...av Siones. Ett folk starkt i skepp och vapen... ...som enligt den romerske berättaren... ...skilde sig från andra germanfolk... ...genom sin starka kungamakt... ...direkt stöd av den ledungsskyldiga Allmogen. Medan 1500 och 500 år före Kristus... ...dominerade bronsen. Det var under denna tid som hela riket nådde sin första storhet. kusterna söderut och norrut behärskade det... Likaså sydvästra Finland och den baltiska kusten. Betydande handelsförbindelser med folken i Ryssland utvecklade sig. Man har funnit svenska bronsåldersföremål ända, ner, ända bort i Volga-Kröken. Men omkring 500 år före Kristus kom den stora klimatförsämringen. Den som i sagorna går under namnet Fimbulvintern. Melarriket förlorade sin storhet men det tycks ha överlevt de kalla århundradena. Och vid vår tideräkningsbörjan blir det åter expansivt. Det är då vi möter ett första eko av svensk historia hos Taktikus. Sveaväldet var nu, liksom bronsålderns smelarike, vänt mot öster. Det behärskade kustområdena norrut vid Bottenhavet- och Botniska viken och söderut ner mot Blekinge. Fynden av en stor handelsplats på Helge under 300-talet- bär vältaligt vittnesbörd om de redan vid denna tid starkt utbredda förbindelserna. Västgötariket tycks på ett helt annat sätt ha varit en fredlig jordbruksstat med de småländska bygderna i söder och Värmland i norr infogade i sin intressefär. Götariket skiljer sig inte bara socialt och konstitutionellt från sveaväldet. Det går i en dialektgräns genom Sverige som skiljer de göta och de svealändska munnarterna åt Östergötland ligger norr Värmland söder om den gränsen Det finns en skillnad i orternas namnskick De götaländska har i högre grad anknytning till fredligt arbete Till exempel namnen på red, röd eller ryd De svealändska rymmer åtskilliga Som har med stat och härordning att göra Orden på tuna Berättar om forntida ting som mötesplatser om orsakerna till den sista avgörande kampen mellan svear och götar vet vi föga eller inte. Den torda har ägt rum under förra hälften av 500-talet. Biovulfssagan, diktad på 600-talet i England, uppfattas som ett eko av denna kamp som slutade med sveaväldets seger och Sveriges definitiva enande. Detta svep genom årtusenderna är berättelsen i korthet om hur en nation kommit till. Det är inte människor och stammar med likartade egenskaper och gemensamt ursprung som naturligt vuxit ut till ett samhälle och en stat. Det är tvärtom människor med olika ursprung som kommit att bo inom ett visst geografiskt område från början mer eller mindre isolerade från varandra. Det har funnits olika sociala mönster, olika beteendeformer, olika religiösa och moraliska föreställningar. Om de första invandrarna, de första fem tusen åren, Vet vi praktiskt taget inget. Varifrån kom det? Vilket språk talade det? Vilken ras representerade det? I den frågetecken som idag, som ingen idag kan besvara. Först med megalitbönderna på 3000-talet börjar vi komma på fastare mark. Det är med all sannolikhet Västeuropas kromagnonmänniska som slår sig ner även här. De tyckte ha smält samman med den. Som redan fanns här. Och så småningom format en egen idog och lättsam människotyp. Full av västgötaknallarnas humor och skåningernas flägmatiska energi. Flegmatiska energi så kom yxorna. Det var människor av en helt annan typ. Aggressivare, hårdförare, patetiska men också humorfriare och känslokallare. Vi märker spåren av dem ännu idag. Det har varnats till övermått för karaktäristiker av folkkaraktärer. Risken för generaliserande påståenden är uppenbar, men det kan inte förnekas. De flesta har upplevt skillnaden i människotyp mellan gemytliga västgötar och lugna skåningar å ena sidan. Fåordiga upplänningar och inbundna västmanlänningar och den andra. Visst finns det tystlåtna västgötar eller trumptna skåningar. Och visst finns det ordstinna tunmän i Uppland eller utåtriktade gustavsöner i Västmanland. Men det är ändå uppenbart att det finns något stramare och ibland allvarligare i det svealändska. Som kontrasterar mot det rörligare och mer leende hos folket i götalandskapen. Sveriges... Dubbla ursprung har gjort sig gällande genom hela vår historia. Redan på 1200-talet formulerades medvetandet om detta faktum i lagtext. 200 år senare återgavs det i inledningen till Konungabalken i Kristoffers landskap. Författare av den götiska patriotismens första herold ute i Europa, biskop Nikolaus Ragvaldi i Växjö. Sveriges rike är av Svea och Götaland sammankommet. Svea kallas Nordanskogs och Göta kallas Sundanskogs. Dualismen i den svenska statsskickets historia är ett uttryck för motsättningen mellan Svearnas folkliga kungadöme och Götarnas aristokratiska republika republikanism. Begreppet koningen och folket i motsats till herrarna har gammalt i svensk historia. Sitt mest kända uttryck för denna motsättning i kontrasten mellan reduktionens karolinska monarki och frihetstidens riddarhusstyrda riksdagsväld. Det är inte uteslutet att den stramt sammanhållna svenska arbetarrörelsen med sin fixering på framträdande ledargestalter Jalma Branting, Per Albin Hansen och Tage Lander är ett modernt fullföljande av den sveländska traditionen. Medan den partisplittrade borgligheten har rötter i ett med demokratiskt attribut smyckat men av intriger genljudande riddarhus. Historiens roll för utformningen av vårt beteende visar sig också i de former som utifrån kommande idéer ikläds sig på svensk botten. Riksdagen är här ett typiskt exempel. Riddarhusets jordmagnater var blandade med ämbetsmän och militärer. Många av dem hade för övrigt själva gjort tjänst i rikets försvarsmakt. Prästerna var alla stadstjänstemän. Borgare och rådmän spelade en betydande roll i borgaståndet. Förvaltningens arbetsformer och synsätt kom därigenom att prägla riksdagsarbetet. Och ända in i våra dagar har Sveriges riksdag bevarat denna av ämbetsverk. Jämför den flödande retoriken i en fransk eller italiensk deput. ...till ...eller spontaniteten i en engelsk underhusdebatt... ...med det knastetorra kanslispråket... ...och den betänkes, betänkan, betänkande digra argumentering... ...som mödosamt arbetas sig fram... ...från kammarens talarstol i Stockholm. Man sitter inte partivis i den svenska kammaren... ...man sitter valkretsvis, Och även om partierna, särskilt när det gäller fotfolket i riksdagen isär, ibland på ett sätt som kan göra en utomstående hepen, så bibehåller man ändå alltid den värdighet i umgänget sinsemellan som härskat genom århundraden på kanslier och nämnder, på styrelser och kollegier. Det är sålande uppenbart att den svenska staten inte vuxit fram som ett naturligt uttryck för ett svenskt folk. Det är tvärtom den svealändska statsledningen som förenat samhällen av olika karaktär och med olika ursprung i en riksenhet. Och därmed gjort Sverige till en nation. Det är också uppenbart att Sverige som nation kännetecknas av dualismen mellan sina olika beståndsdelar. Och att detta satt sin prägel. Inte bara på vår historia utan också på våra attityder och institutioner. Om de första 5000 åren, eller med andra ord om halva den tid som människor bott i vårt land, vet vi allt för lite. Sekligen finns det drag i det svenska som går tillbaka på dessa fjärrtida och ännu okända förhållanden. Här finns det väldiga områden för den framtida forskning att kartlägga och analysera. Men vi vet tillräckligt för att konstatera att nationen är en produkt av en historisk process som satt sin prägel på dess människor generation efter generation och som upprätthållit en kontinuitet i dess institutioners sätt att verka genom tiderna. Nya impulser har ständigt kommit utifrån. Det har satt sin pregel på var sitt tidvarv. Den europeiska medeltidens kulturform. I Sverige främst förkroppsligad i den heliga Birgitta. Reformeringen av Gustav Vasa. Det absoluta kungadömet med dess förankring i franska idéer. Eller det frihetstida ständerväldet med rötter i engelskt tänkande. Kontinentens konstnärliga moderiktningar. Renässans och barock. Rococo och empir. Ända fram till funktionalismen har gjort sig gällande hemma hos oss lika väl som annars i Europa. Men det svenska mönstret har ständigt slagit igenom. Det finns ett växelspel mellan nationell tradition och tidsbetingad förnyelse som kännetecknar varje folk. Det är den som står för dynamiken i utvecklingen, det är den som håller nationen levande. Det har skrivits och talats åtskilligt om sambandet mellan den nationella särprägeln och naturen. Montesquieu tar upp synpunkter i sina persiska brev. För romantiken blir den som hand i handske och den blir jordnära och vardagsrealistisk, vardagsrealistisk i geopolitikens försök att visa upp växelspelet mellan fysiska förutsättningar, näringslivet och nationalkaraktär. Tolkade på svenska av Rudolf Kjellén. Det slättbundna agrarstaternas centralism har konstaterats mot bergfolk, bergsfolkens frihetskärlek. Klimatets inflytande har ofta betonats. Det sydländska folkens livlighet som bjärt sticker av mot det kärva och inbundna temperamentet i norr. I norr. Hela detta föreställningskomplex rymmer emellertid en rad motsatta synpunkter. Att näringslivet i ett samhälle är beroende av de geografiska förutsättningarna är allmänt omvittnat. Det är jordens beskaffenhet som ger jordbruket dess karaktär. Storgods kan lätt utvecklas, där fälten är vida men är nästan omöjliga i en bergsbygd. Med dess begränsade små åkerlappar. En gruvindustri kan utvecklas endast där malmörna finns. Bosättningar vid färjestråk kan ofta bli mäktiga handelssteder. Som sedan går tillbaka till betydelslöshet när handelsvägarna blir andra. Den allmänt accepterade tesen att människan präglas av sitt yrke. Innebär i detta sammanhang att ett folks beteende påverkas av karaktären i dess näringsliv. Detta betyder emellertid att ett folks beteende förändras där de ekonomiska förutsättningarna för det samhälle blir andra. Att det sociala beteendemönstret radikalt förändrats i Sverige genom industrialisering och urbanisering kan vi nästan dagligen konstatera. Motsättningen mellan generationerna med deras mycket olika artade barndomsupplevelser konflikterna mellan skilda moralbegrepp och skilda värderingsgrunder har sitt ursprung i denna omvälvning. Detta har lett fram till uppfattningen att vi nu skulle ha så olikartade förutsättningar för vår mänskliga tilltro att tidigare skeden inte har något att säga oss. Man talar om vår tids historielöshet. Det är en villfarelse framkallad av den chock som de snabba förändringarna framkallat. Det nya har inte kommit någonstans utifrån rymden. Det nya har vuxit fram ur det gamla. Men om ut utvecklingen ibland kan liknas vid en elv som lugnt flyter fram i sin strömfåra har den i våra dagar förvandlats till en virvlande fors. För dem som står mitt uppe i virvlarna är det svårt för att inte säga omöjligt att få överblick. Den gamla ordningen är borta. Människan känner inte längre den trygghet som ett naturligt beteendemönster innebär. Det har kommit in ett drag av rotlöshet i vår tillvaro. Men så småningom anpassar sig samhället till de nya förutsättningarna. En ny ordning växer fram och därmed en ny trygghet. Den nationella strömmen flyter vidare. Det är också typiskt att vi just i vår strävan till nyanpassning är beroende av vårt förflutna. Den svenska socialpolitiken brukar ofta upplevas som något nytt. Det är dagens makthavare- som hittat på den och vill signat oss med den. Förut rådde mörker över landet, mörker, fattigdom och förtryck. Man behöver emellertid bara plocka fram de gamla byaordningarna från tidigare århundraden. Åtskilliga av dessa dokument har givits ut av Vitterhetsakademin. Och man ska finna hur en rad av de värderingar som bär upp dagens socialpolitik. Går igen i dessa knaggligt formulerade bestämmelser. Där gemenskapens ansvar mot enkor och faderslösa, mot människor som drabbas av sjukdom eller missväxt, präntas in med en kraft som knappast står dagens sociallagstiftning efter. I modern skönlitteratur med historisk bakgrund berättar man gärna om hårda herrar och hensynslösa lands, äh, länsmän. Man glömmer allt för ofta bygarnas bondes som också kunde vara verklighet. Kanske ska framtida romanförfattare en gång berätta om hårda byråchefer och hänsynslösa socialassistenter. Det finns faktiskt sådana, även om det dess bättre är en minoritet. Det finns ingen anledning att förneka sambandet mellan våra dagars solidaritetsmoral och det gamla byalagets ofta religiöst förankrade känsla för mänskligt, för mänsklig gemenskap. En annan företeelse som ofta brukar omnämnas som typiskt svensk och som hör med i det här sammanhanget är den estetiska naturupplevelsen, den halvt extatiska känslan för naturens skönhet, för slättbygdenas vida horisonter, för det fjärrblå fjällen och de mörka skogarna, för vårmånarnas fågelsång och somrarnas prakt, för vinterlandskapets stränge och sporrande skönhet. Enbart svenskar knappast denna känsla. Vi äldre mötte den på latintimmarna i skolan när vi pluggade in Horatius berömda språk om det silverglänsande serakte den snödklädda fjälltoppen i appinnerna och indianböckerna sekelskiftets cirkels, generationens typiska pojkböcker frossade i lyriska skildringar av den natur som blev den dekorativa ramen åt det spännande äventyret. Men den har måhända varit starkare i Sverige än på många andra håll. Eh, Vivallius, skalden och skajaren från eh, Karl den niondes tid sitter i sitt fängelserum på Kajanneborg och skildrar den nordfinska vårens ankomst i ett brev. Med nådansökan till riksrådet. Och mitt i det karga 600-talets teologiska klipplandskap skriver Kolmondin den salm som sedan århundrade efter århundrade har tolkat svenska känslor. Den blomstertid nu kommer med lust och fegring stor. I debatten om nationens vesen, inte minst den svenska, har rasens betydelse ofta skjutits. I förgrunden. Det är omöjligt att å ena sidan hävda det psykosomatiska sambandet, existens, växelsspelet mellan fysiologiska processer och psykologiska funktioner, och samtidigt förneka att en människas läggning har sina genetiska förutsättningar. Om våra fysiska egenskaper ytterst bortnar i den kemiska sammansättningen av köncellernas gener. Och om vårt skelsliv är beroende av fysiologiska förutsättningar. Då kan sambandet mellan biologiska arvsanlag och mänsklig framtoning aldrig förnekas. Om det sedan kan påvisas att det inom vissa grupper- det finns en viss typ av kemisk kombination i generna som skiljer den från statistiska genomsnittet av genstrukturer i andra grupper då är det ostridligt att det finns ärflikt betingade olikheter mellan dessa grupper det är uppfattningen om att så är fallet som ligger bakom begreppet ras att detta begrepp Genom en hems, uh, att detta begrepp genom en hämningslös nationalsocialistisk propaganda före och under det andra världskriget rycktes loss ur sitt vetenskapliga sammanhang och utnyttjades som motivering för handlingar och åtgärder med helt oacceptabla konsekvenser får icke hindra oss att söka sanningen bakom genernas hemligheter till ett är visst alla nationalsocialistiska påståenden till trots. Den sanningen har vi ännu inte funnit. Tag till exempel vårt eget land. Vilken ras tillhörde 5000 års invandrare? Det har vi ingen aning om. Hur gick sammansmältningen av dessa människors ättlingar med megalitbönderna och stridsyxestammarna till? Vilka konsekvenser har denna sammansmältning haft? Frågetäkten hopar sig. Och det blir inte färre när vi närmar oss problemet om arvets inflytande och miljöns. Vilka egenskaper och vilka attityder är den följd av det genetiska arvet? Och vilka av påverkan från vår omgivning? Vi vet att de allra första åren av en människas liv har en avgörande betydelse för hennes fortsatta personlighetsutveckling. De döda är mäktigare än det levande, tyder härskar i vårt undermedvetna, sa en gång den franska psykologen Le Bon. Och det undermedvetna formas under de första levnadsåren, det är år då vi är helt utlämnade åt vårt närmaste omgivning. Det är då som våra grundläggande föreställningar om verkligheten blir till. Det är då våra första tankar växer fram och vi lär oss att klä våra upplevelser, vår verklighetsbild och våra tankar i ord. Det är i denna det första levnadsårens inlärningsprocess som den nationella traditionen får sin ofantliga styrka. Endast det viljestarkaste, det mest intelligenta kan frigöra sig från detta grepp och därmed bli traditionens förnyare. Det är sannolikt att det också finns genetiska orsaker till den nationella mönstrets utformning. Men därom vet vi ännu föga. Vi kan hänvisa till vissa anlag- som bevisligen hänger ihop med ärfliga förutsättningar. Man brukar drabbas till kulturellt högstående familjer som adopterat barn från nedgångna föräldrar. Men som trots en målmedveten uppfostran inte kunnat hindra att barnen till sist hamnade i samma slum som föräldrarna. Här har ett, här har ett negativt arv segrat över en positiv miljö. Andra exempel talar i motsatt riktning. Var gränsen går mellan arv och miljö är ännu okänt. Vi har åtminstone i vissa fall lyckats utarbeta metoder som kan klara miljöbetingade anpassningssvårigheter i samhället. Men metoder att klara de arvsbetingade bristerna i en människas psykologiska utrustning har vi knappast hunnit fram till. Därmed är det också sagt att nya forskningsresultat på detta område skulle kunna bli oss till avgörande nytta. ...i exempelvis det sociala arbetet för missanpassade människors rehabilitering. Mot denna bakgrund framstår också en forskning kring nationalkaraktären som betydelsefull framtidsuppgift. När det gäller karakteristiken av grupper måste vi röra oss med statistiska genomsnitt. Hur stor är andelen i procent räknat av vissa färdigheter vissa intressen, vissa begå viss begåvningstyp, visst yrkesval inom den ena och den andra gruppen. Kan ett samband påvisas mellan förekomsten av en viss attityd, en viss benägenhet, ett visst yrkesval med rent fysiologiska olikheter av det ena eller andra slaget. Här möter oss ett område som kommer att kräva ett uppbåd av forskare och forskningsintresserade människor. Ett område som behöver generösa anslag om det ska bli förlödiga resultat. Å andra sidan är det uppenbart att politiska, sociala och ekonomiska åtgärder och handlingsmönster skulle befinna sig på betydligt säkrare mark om vi här visste mer än vi vet idag. Och eh, du vill läsa här och eh, sen kommer vi att vända på referensbandet också. Och... Eh, jag fortsätter läsa här då från Per, per Engdal boken Fribytade i folkhemmet. Och den är ju intressant den här. Att med vetenskapliga metoder rent förnuftmässigt söka klarlägga nationens vesen, dess uppkomst, dess förutsättningar, dess sätt att fungera är en sak. En annan är vad man skulle kunna kalla bekännelsen till nationen. Upphöjandet av samkänsla med det egna folket. Till något som liknar religiös dignitet. Eller med ett ord, nationalismen. Hur blir man nationalist? Det enklaste sättet att ge ett första svar på den frågan är att gå till sig själv. Hur blev jag nationalist? Och varför har jag förblivit det livet igenom? Jag ska göra ett försök att eh, klarlägga den saken. Självfallet har uppväxtmiljön spelat en avgörande roll. Min far var artilleriofficer. Han kom från en konservativ lekarfamilj i Kalmar. Min mor var dotter till en textilfabrikör i Kina. En man som började sin bana med att koka knäck och sälja till hugade kamrater. Och som slutade med att ha byggt upp ett ännu idag fungerade VVI. Nationalismen, eh, nationalismen kom förträdesvis från min fars sida. I Kina var man patriotisk i största allmänhet. Man var starkt påverkad av den chartaus, chartaunska formen av kristendom. Med dess vördnad för överheten för koningen, landshövdingen och prosten. På min fars sida spelade den gängse konservativa historiesynen en avgörande roll. Den försvarsrörelse som växte fram men har Harald järne som ett av de tongivande namnen hade ett mäktigt inflytande inom försvarsmakten. Ja då har vi kyrklockor i bakgrunden här. Försvaret kom att bli ett med nationen och det finns eller fanns knappast någon instans. Som förfogade över så suggestiva medel att riva upp känslorna i nationell riktning som just Försvarsmakten. Militärmusiken, Marskolonnerna, Uniformsprakten. Jag kommer ännu ihåg när jag vid fem års ålder såg Jönköpings marschera in i sina nya kaserner. Regementet hade tidigare varit förlagt till Eksjö. Jag hade utrustats med en svensk flagga som skulle lyftas när trupperna passerade förbi. Det fanns mycket blågult den dagen bland de folkmassor som kantade trottarerna. Så hördes trummorna på avstånd. Det kom närmare och närmare. Regementets paradmarsch. Hornen och trumpeterna blänkte när musikhåren marscherade förbi. Översten och regimentofficerarna till häst. Fanorna. Och så kompani efter kompani med gevär på axeln och bajonetterna blänkande solskenet. Sådant gör intryck på en femåring. Man har frågat varför. Varför nationalism och militarism så ofta kopplas ihop. Varför ett folks historia så lätt blir deras krigshistoria. Den här skildrade upplevelsen har i själva verket ingenting med denna fråga att skaffa. Den var till sitt väsen närmast estetisk. En dramatisk skönhetsupplevelse om man så vill. I varje fall var den så den erfors. Nej, militarismen kommer in i det nationella sammanhanget. Det är därför att folk, liksom människor, så ofta känns hotade. Historiens segrar uppfattas som ett avvärjande av sådant hot och blir därmed en trygghetsfaktor. Fältherrar och fältslag blir symboler för denna trygghet. Det är typiskt att man sedan beskriver det ohyggliga, det abnormt. Det äckliga i krigsupplevelsen. Man renodlar det dramatiska och det heroiska. Vi har upplevt krigsheroiseringen i Vietnam. Sara Lidman, som näppeligen kan beskyllas för konservativa fördomar, sa en gång i ett radiosamtal att hon fått en helt ny syn på Fenwick stål sedan hon upplevt det vietnamesiska folkets försvarskamp åt en supermakt. Det är ju denna verklighet som Runeberg skildrat. Till och med Sven Duva har sin vietnamesiska motsvarighet. Krigiska bedrifter som något karaktäristiskt för det egna folket hör i mellertid till de generaliseringar som ingenting har med national kara karaktäristik att skaffa. Det militära skådespelet blev för mig något som satte fart på känslorna. En djupare uppövertygelse kom via mötet med Sveriges historia. Här kan lärarna ha spelat en roll. I skolans historieundervisning spelade de dramatiska händelserna en avgörande roll. Till och med riksdagar kunde bli scener för spännande dramer. Reformationsriksdagen i Västerås 1527. Och reduktionsriksdagen under Karl den XI 1600. Kom jag särskilt ihåg Det var denna dramatik i framställningen Som skapade en samkänsla Med det svenska ödet genom tiderna Förkroppsligat i det gestalter Som värdet slöt upp vid sidan av Unkas och buffar och, bild, och vad de nu hette präriens och klippiga bergens beundrade hjältar Naturen har också spelat sin roll Jönköping är den kanske vackrast Belegna staden i hela södra Sverige Staden ligger delvis på ett nes mellan vätten i norr och det det båda lagun sjöarna, Munksjön och Rocksjön i öster. I öster lyfter bondberget sin barskogsgröna silhuett som tonar ner mot den lägre terrängen kring Huskvarna. Och sedan tonar Husqvarnabergen upp sig i en sträckning utmed vättens östra strand. Synranden sjunker där vid ljusa Gissebo-passet skär in i landet. Vista Kulle. Reser sig som en jättelig gravhög från forntiden. Och så höjden höjden mot norr. Där i klart veder omberg skymtar som en blå dimma vid horisonten. Och mittemot på vässidan höjde sig bymarken och dunkihallar Bort mot Habo. För att så glida bort i slättens låga blekblå strandlinje. Mellan dessa båda armar låg vätten. En stillsamt sommarblå, en grönskimrande med rytande vita vågor som piskades fram av en ovarmhärtig Nordan. En vintrigt stålgrå med isflaken sakta knarrande ute på vattnet. Landskapet, min barndomslandskap, fullboras i söder av Taberg med dess trotsiga stup ner mot den stillsamma ån där näckrosorna blommade. Och norra utsikten från Vista Kulle med hela vätenpanoramat nedanför. Gränna med gyllene utten och bra höhus. Och inåt landet Ådalsvägen insprängt på bergsluttningar med smäckra broar över huskvanafallen. Och så sjöna med sina snabbt växlande scenerier. Bunn full av öaruddar. Ören med sin öppna vattenspegel. Och kanalen mellan dem där lövträdens grenar bildade ett. Grönt valv över vattenleden. Det finns ingen möjlighet att konkret konstatera vilka verkningar dessa naturupplevelser haft för vad som här kallas bekännelsen till nationen till Sverige. Att de spelat en roll, att de skapat en mäktig och hållfast känslobotten är obestridligt. Självfallet, självfallet har också den svenska dikten varit med i känslornas utveckling. Det har omvittnats från många håll vilken betydelse som Fendrik Ståls sägner och svenska bilder haft för åtskilliga generationer svenska skolungdomar. En lärare vid en skola i Staffanstorp utanför Lund berättade en gång att han lagt märke till en bok som eleverna i klassen lånade till varandra. Det föreföll som om man nästan kommit del om boken. Den långivare som stod närmast i tur Fick lovat så snart som möjligt lämna tillbaka den. Grabbarna stod i kö för att läsa den. Slutligen kunde magistern inte hålla sig längre. Han frågade om man inte kunde få se den boken som var så begärlig. Jo visst kunde han få det. Och så hade han plötsligt i sin hand ett exemplar av Fendrik Stol's Segner. Så kunde det alltså gå till i Sverige på själva 60-talet. Den nationella dikten med dess ep episka karaktär skapade framförallt en viljeinriktning mod, ståndaktighet, trohet och handlingskraft var dygder som den inskärpte. Och för egen del skulle jag kunna påstå att jag får fått mitt livslösen att jag fått mitt livs lösen från några rader i Snolkys svenska bilder, närmare bestämt en passus i Herr Jans likfärd. Må de fega och det fala gå till dem som mest betala. Här vi håller stånd så länge, än en droppe blod finns varm. Det är svenskarnas och kvinnarnas harm mot utländska legoknäktar, där de hotar att ge sig iväg efter Johan Baners död, därför att de inte ut, fått ut sin såld. Troheten mot den stora saken går före pengarna. Det är sensmoralen i dessa rader. Nationalismen är här en uppfordran, en kategor, en kategorisk, en kateg, ett kategor, kategoriskt imperativ. Idag när man inte ens skäms för att ha betalt för heden att få bära en fana första maj är raderna hopplöst föråldrade. Men de kan komma att bli nog så tidsenliga. I hårda tider förändras värdeskalan. Svensk socialdemokrati har ibland hemfallit åt antimilitaristiska stämningar och förakt för det uttalat nationella. I andra situationer har den varit klart nationalistisk. Det var blågult första maj. När andra världskrigets stormar svepte fram kring våra kuster och hotet låg över oss. I normal vardag har idrotten upprätthållit de nationella känslorna. Efter ett nysvenskt möte utanför turisthotellet i Kära Lid nere i Skåne opponerade sig en del SSU-are mot nationalismen i den nysvenska förkunnelsen. Plötsligt avbröts diskussionen. Av rörelsens dåvarande rikssekreterare, den gamle arbetarveteranen Einar Palmqvist. Är det någon som vet hur det gick i Köpenhamn idag? Svenskarna vann förstås, kom det med ett trumferande röst från en ss Förstås, sa PG, hur var det med nationalismen? Idrottsnationalismen ligger ofta på det primitiva planet. Vid det tillfälle ledde den till ett formligt krig mellan två små republiker i Centralamerika. Det så kallade fotbollskriget. Svensk nationalism kom i modern tid att få sin ditt största manifestation i bondetåget. Det var nationalism från höger. Buren av starkare reformkonservativa stämningar. I svensk arbetarrörelse har nationalismen vinklats på ett annat sätt. Jag var elva år. När jag en solig sommarsöndag var ute och promenerade med min far i Varberg. På en gräsmatta nedanför fästningens mur fick vi se en stor folkmassa stå samlad kring en talarstol. <hör> Mannen i talarstolen uttryckte sig på god skånska. Han var just i avslutningstagen. De sista orden ringer ännu i mitt öra. Sveriges arbetare ska bli ett föredöme för arbetarna i världen. Per Albin Hansson hade formulerat den sats som senare skulle bli hans bärande livslinje. Nationalismen kan förklaras och motiveras med empirisk analys och förnuftsskel. Men ytterst är den ett stämningsläge, en känsla, en irrationell värdering. Den flammar upp i krigiska situationer när ett folk känner sig hotat. Under vinterkriget i Finland 1940 var den starkare än någonsin i modern tid. Det berättas från ett arbetarkafé i Norrland att när kvällsnyheterna gått i radio var det någon kring i borden som fick en känsla av att en ensam man i blå vapenrock med trekantig hatt tittade in genom fönstret. Det är förvånansvärt att denna historieromantiska nationalkänsla finns med i det undermedvetna. Även bland människor som är vardagslag är totalt okänsliga för sådana stämningar. Den 21 augusti 1968 när varsava trupper marscherade in i Prag fick man för ett ögonblick uppleva samma stämning som under vinterkriget. Det skulle kunna hända också här. Den aningen, den aningen grep tag om sinnena när morgonnyheterna i radio lämnade de första meddelarna med konkreta ögonvittnesskildningar om stridsvagnarna på gatorna. Inför dessa fakta stod ett folk för ett ögonblick samlat i trotsig vilja att försvara sin integritet. För de flesta människor är nationalismen en frukt av påverkningar i barndomen som byggt upp ett komplex i det undermedvetna. Yttre händelser kan tvinga detta komplex upp till ytan med Medan sällsynt starka känsloladdning som ofta utmärker det nationella komplexet blir det i vissa sammanhang en av människans allra starkaste psykologiska drivkrafter. Där i ligger dess betydelse, dessutom ordentliga roll, icke minst i vår egen tid. Jag erkänner oförbehållsamt att när något kommer i svängning i, att något kommer i, svängning i nervcellerna när jag hör de gamla kända sångerna. Eklövs brusande hymn. Här går stigen, här går färden. Alvens mäktiga melodi. Flammar stolt mot dunkla skyar. Eller Ragnar Altens gripande bön till Sverige. Land du singnade, tag min sång. Och alla djupas Når väl den tonsättning. Som blivit en andra nationalsång. Stenhammars Sverige. Du land. Där våra barn en gång får bo och våra fäder sova under kyrkohällen. Svensk patriotism är av gammalt datum. Den tar form i den götiska patriotismen redan på 1200-talet. Tron på Sverige som ett goternas urhem. Berättat att en gång sända sina skaror ut över världen. Denna medveten om sin kallelse i biskop Thomas frihetsång. Det svenska 1400-talets Marcellus, Och i modern svensk arbetarrörelse har den fått ett obändigt uttryck i en stridsång publicerad i SSUs tidning Fram under kampåret 1903. Bakom dessa rader döljer sig en av de starkast profilerade männen i arbetarrörelsens pionjärgeneration, Fabian Månsson. De raderna må bli slutvinjätten i denna rapsodiska analys av svensk nationalism. Jag skulle bli slav, nej så jävlarna namma. Om bildtog och brödlös jag blir, gör detsamma. Men frihet ska kämpa på fädernas jord. Så länge en man mäktar öppna ett öga. Så länge en trasa finns kvar av det höga, det trotsiga skumstänkta klippor i Nord. Jag vill ha det här. mina damer och herrar. Vi har idag Svenska Stadens dag för den 71 gången i vårdband. Det Var så. senaste åren. Det ett par som dagen utnämndes till Svensk Nationaldag officiellt. och jag anser att det är skandalöst att den här dagen inte samtidigt utnämndes till arbetsfri helgdag så att svenska medborgare svenskar som älskar sitt poste ska kunna veta och fira den här dagen varje år och inte bara när den råkar infall på lördag och sönder. Vika skandalöst är det att myndigheterna tillåter att kommunister, landsförädare, kommunistiska invandrare demonstrerar denna dag att marschera från sverjegsborg. Bland deras tjänster för den svenska nationen som sådan är precis lika lagsinnare. Jag ska ta våra snabba kliv genom den svenska historien så att vi lättare vet var vi befinner oss idag. år före Kristus så kom hit våra allra första förefled det var germanska jägarstammar som tog sig in i Skandinavien redan innan inlandsisen hade lämnat landet den låg kvar längst och i norr så tidigt som 3000 år före Kristus, för 5000 år sedan, begivdes ett regelbart jordbruk här i landet. Det var tydligen ett företag som folk som hade kommit, mellanallens folk, de så kallade svionerna eller Svierna som vi kallar dem idag, lyckades besegra götarna redan på 600-talet. Och när svearna och deras kungar besegrade norrmännen i mitten på 1000-talet så blev Sverige för första gången en geografisk, etnisk och eh, politisk enhet. i sådana här tillfälliga moderdyckor och säga stopp. Men vi vet hur det har gått. Vi kommer ihåg socialdemokratin vilken egen majoritet på hösten 1968 och internationalisten Olof Palme skulle utbreda tag i land. Sedan vet vi hur det har gått, fram till idag. Det enda partiet av någon som helst betydelse som inser att en nation bör vara och ska vara en stadsbildning med homosexuell befolkning, gemensamt språk kultur, gemensam historia och religiöspartiet. Det är Sverigepartiet! Och detta enda parti som alltså hyser omsorg oh om folket som vill återskapa ett ena, homogen och lyckligt folk det vill man idag förbjuda there Hur har Sverige kunnat sjunka så djupt? Hur har självbevarelsdriften kunnat utplånas så till den milda graden? Att det nationella självmordet betraktas som ett mål att sträva i? vilket inte är Om man skulle göra ett försök så måste jag säga att vår frihet har vi fått ärva. Vi har aldrig behövt kämpa för den som många andra folk. Och detta har gjort oss lata, mjuka Toleranta och fair. So har vi årtion av indoktrinering. Skolor, i förskolor genom utbildningsradion genom liberal kommunistisk propaganda i så gott som hela hans i radio och tv och det har varit grunden för den enorma landsförändring som vi bevittar idag år av krig. Det var en ekonomisk that mera de mindre som några rubriker i tidningarna längre och på löpsedlarna upp uh. planingsprocenten sjunker mer och mer och antalet inbrott det ska man inte bara tala om dessa brott som Lennart Geiger på sin tid kallade för bagatellbrott det har ökat sig infandaliskt 670 procent på 30 år. Och uppladingsprocenten är nere i 11 procent. Vi vet att skolan befinner sig i kris. Bråk, oreda och misshandel i klasserna. Kunskapsnivå 6. Genom att avskaffa betygen mer och mer så ger man inte leva eleverna motivation och direktiv. Man försvarar sig i skolöverstyrelsen med att skolan ska spegla samhället. Och när samhället befinner sig i kris i kris som gör äh, det här med också. <applåder> Detta är någonting helt annat än den spjutspets in i framtiden som Olof Palmet talar om när han var undervisningsminister på 60-talet. Ja! Antalet skilsmässor ökar och därmed antalet splittrade hem. Sverige innehar världsrekord med dubbelt så många skilsmässor som till exempel Västryst som borde kunna vara jämförbar. Äktenskapets helg var med i livets värde respekteras inte längre. Egoist och kortvarig materiell njutning, det är vad som predikas i underhållningsindustrins och idag massmedias idehåll. Och resultatet det blir en sjunkande nativitet. Åtminstone inom den svenska folkgruppen, några officiella siffror, hur svenska förlöka i förhållande till invandrare och flyktingar, finns inte att få. Man slår ihop allihopa. och resultatet blir i alla fall nya åtta varje år. Genomsnittsfamiljen i Stockholm, till exempel. Det är inte två vuxna, med två barn i en trerumslägenhet som folk har haft för sig. Utan det är en ensamstående kvinna i ett rum har Det är nämligen bara vart sjätte hushåll som har barn överhuvudtaget. Och medeltalet barn per hushåll är så förtvinnande litet som 0,25, en kvarts barn per hushåll. Det är nu som det borde skrivas en bok om kris i befolkningsfrågan. Och inte i på 30-talet när alternativiteten var betydligt hög. Idag skriver inga ledande socialdemokrater böcker om kriser i befolkningsfrågan. Därför att idag har man fått igenom alla de sociala krav som var det yttersta målet med Gunnar och Myndagsbo. Hyresviddrag, barnbidrag, skolurser och så vidare. Men krisen i befolkningsfrågan kvarstår lite ännu förr i dag. Där däller det ingen social och ekonomisk kris utan just en moralisk kris. Här har vi några av orsakerna till att BSS och Framstegspartiet och gått samman för att bilda Sverigepartiet eftersom det gäller att skapa en ny nationell anda och solidarisk uppslutning kring de nationella värdena och ett huvudvillkor är att, för att Sverige ska räddas är att Sverige ska bli svensk. land och ett folk med en egen identitet. Kamp. Så håller en tiggare fram Sin dåtid och nutid i samma hand Så börjar historien nu Och framtiden är